כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אדוני הפיר עצת גויים, הנה מחשבות עמים. עצת ה' לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו.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 שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. הנה עין אדוני אל ירעיו, למייחלים לחסדו. להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגננו הוא. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך.